اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله رقارا وقد خلقكم اطوا اران ننو السلام و سلام د قوم سره د دعوت خبره او تر ذکرګرې ننو عليه السلام چې قوم ته کم دعوت ورګړو نو کې کس خبر دام چې حضرت نوح علیہ السلام اوپر مل شی مالکم سشوی به بتا زبان نی لا ترجونا للہ وقارا شی تاسو اکیدن سا تیدع اللہ دا پارا د عزمت دا اللہ دلوی والی مو انسان Jesus چې ګیا الله پیدا کړل دي ااو چې د باندې کميونه مت ته جانب د الله نه دي و ما بكم من نعمت فمن الله کميونه مت چې د الله د جانب دي اودي کمزور دي ضیف دي هر اعتبار سره دا سل په اعتبار سره داوس په اعتبار سره کمزور دی ندلا د خپل مالی او دی او خالق د دا عظمت عقیده ذات البګار نه ندی او شیر کو نو ځکه حضرت نوح علی السلام پرمایل تاسو باندې شې ودی چې دا الله د عظمت اګیده نه دی و قد خلقکم اطوارا ها دلیل دا دال چې الله جل جلاله تحقیق سره پیدا کړی ا تاسو ها اطوار سپ بائی سپ طبکا په طبکا درجه به درجه وګوره انسان نه بیازم کیتا هغه شکل کې ونه تا مې وتا پسلو نه تا بیا شکل تا بیا نو شکل تا بیا شکه وینې د جوړ شي بیا ډوکی د غوخه پټي شي بیا ډوکی شي اوبیا ځارنګي الله ډوکو ته غوخه ورواړي بیا پیدا شي ما شمن د مور پیس پزکی بیا لګ لوی شي نرم خرا گنا ولای سٹیپ بای سٹیپ الله ته پیدا کړی درجه به درجه باندې تا ټول د الله یا سنت ولکد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين اتلسم سیبارك درشی وزه په زیاده دلیل هغه ذکر شوی ندمر لوی احسانات د الله دوم رلوی اسانه دک موږ سوچ نه کوو کمزوري د اجر بده کې انسان سوچ نه کوي د دې وجې د الله نا پرمانه الله دې اسانه تو د نعمتونو داږي سوچ روزانه پکاري او دا سوچ موږ نه کوو ښکار دی او ډیر دی پریوان پریواني چې کمش ډیر شي پریوان شي او کار شنوقدرې روب شي خبر ده انده نو ذا پکاره دی علم تر كيف خلق الله آیا وګورې تاسو كيف خلق الله چې څنګه پیدا کړی دی الله تعالی سبع سماواتین سما و از منونا طبقه طبقه طبقه يود بل لباس <تصفح> نه ثابت شو جسمونه تطبقید یودا بل لباس حدیث د اسران مسابیت یوګد حدیث دی. نبی علیہ تلیو نو ویل سلام تلو او چې باره ورغه نو حاصل دا چې هر اسمان کې دروازې دی باغې باندې فرشته مو ګرری دي جبريل علیه السلام نبی ته پوسو کې جبريل ممعک معي محمد سوګد اسر محمد علیه السلام تور په سي لګلې شو به او زور په سي لګلې شو دروازه وبولو له مہرج بشپنهوي رسول السلام سره لمبيه اسمان کې ادم عليه السلام سره جبريل عليه السلام وتوي د باباد ادم عليه السلام دي سلام په اوګه نووي عليه سلام او اغه سلام جواب ورکړې ول بالابن الصالح والنبي الصالح مرحبا دي زما بچی او زما زوږ دا ددارانګي دوي مسمان باندې اجازه تشو او ددارانګي يحيى عيسى عليه السلام سره ملو شه دريم اسمان باندې اجازه تشو یوسف علیہ السلام سر ملوں شد سالورم اسمان باننیم Ijazat ادریس علیہ السلام سر ملوں شد سلیمو گرد رغزم اسمان باننیم Ijazat شد حارون علیہ السلام سر شپگم اسمان باننیم موسی علیہ السلام سر اوم اسمان باننیم ابراہیم علیہ السلام سر پہر یوکی دروازی وی پہریں یجازت دید خواب پہ امبرانو صرف غائبنووی بالابن الصالح مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح اعوذ ينوروي بالاخ الصالح لنور تول پیغامبرانو پينځوس منو کې چې جواب نه مېله سلام لسلام ورک ورغ ورپسیته ملمت خوشحاله پر الفاظي څنګه چې موږ خير علي و سلام علیکم خیر پخیر. دی نورو بالأخ الصالح ضرور السلام بنو اسماعيلو کې ودانور پیغامبران چې د ټول بنو موږ تر بول خبر ده تعال نو هغه ځان لدی بنو اسماعیل بنو اسرائیل ځان لدی بنو اسماعیل د ابراهيم عليه السلام اولاد ده نبی له سلام د ابراهيم عليه السلام اولاد کې وخت زکه بچي وي د ادم السلام په اولاد کې چې زکه وخت وسوي بچي او د نور پیغمبرانو وترور وي مرحبا دي زمونږ غرور ده او نیک نبی بهرال اهو ګ ته تفصیل لږی نظم دروازی دی دی کې مسکه پاسیلی دی مخلوقات دی پرشتی دی اللہ تا دی حدیث کې دام رازی چه اسمان چخار که ایز که آگه که دسالو رگو تو برابر زینشتا اللہ و ملکن ساج دوراکیا او قمع قال یا یا پرشتہ پر او اقوب آنی دا یا بیو پرشتہ پسیج دب آنی دا نو اسمانونو کې طبقه دي نه الله وې دي نو ګوري اسمانونو ته چې الله پیدا کړی دي طبقه په طبقه د دې باندې وشکار لذيذ تاسو زه نه د هنر ازه حوزه به ته و چا الله وې دي د اسمان طبقه تنه ګوري نو اسمان طبقه دي نو علي السلام قوم کمزلي دي قیامت طبقه کمزلي دي نو د دې سوال جواب زده سدا معلوم وي په خبر سره الله زکه وی دی نګوري لکه زمونږه امت تم په خبر سره معلومی نبی لي سلام خبر ورکړي تاسو ته بیان کړي اسمان ته کب الله وی زکه نګوري د کته نه مراد دانه دا دا دی د کته دل ته په معنا د علم دي ايته کې سوچ نه کوي دي اسمان نو کې جذور قدرت او طاقت او ذات ته یو د لپاسه بغیر دستون را ټکړي نو ترا په معنا د سوچ دی او تب مالومیدل یا پستر ګسره دی یا په خبر سره دی نو پستر ګسره همک ته نه دی معلومیزه کوم نه یو خدلی خو په خبر سره مونږ ته معلومی دی مونږ ته پیغمبر خبر را راکړل دي نور مدلو د خپل پیغمبرانو خبر ورکړو چې دا اسمان یو د بل لپسه تپقید یو د بل لپسه چتونه دی د دې وجه الله فرمایي الم ترؤ ایتاس نو ګورای د الله قدرت تنه ګورای د الله وحدانیت تنه يسنگت تناسو کو مضبوطیاں سره الله پیدا کړی دی واسمانونه او یو د بل لفاسه طبقه طبقه دی وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر الله پیدا کړی د اسمانو کې نورا فدي کې نورا له اهل الارض نفي هن اسمان نو د ټولو ته نسبتو خودل ته مراد اغه اسمان د دنیا نه پدې کې ندی تر ته مراد ده ک چېرې اسو ما 10 مان نلاندی نو دې کې و د زګي ودې په طرف باندې ده خبر ده انده لګا لکه کسان یو سیټ ټابل سیټ تولال یو یو لکه سیټ الکوی زدي سره مزاغه نه لري خو یزدي سره نه دي سره حسابي قریب لرشید حکمي کمشه کمشه تنز دین او غاسي حسابي نو په ما اسمان کې مرکوز نشي نو د قرب او د تې سال د وجنه الله په پر مهال چې اسمان لږه پیدا کړی د نس دیوالې له اوه کوي کی شنو مشکل لشته نورن رانا د اهل الارض مګولس و ما د ګور چس و ما رزي نورنای ديمي لټ به شکل کمزوري لټ به شکل باندې رانا ورکاو ااو شکل نه نوتاسو بالکل تیار ګوبې نورن وجع على الشمس سراج والله ذات د چي غرذول ور ورلره سراجن رانان ورکا انگی پورا سمرا یہ وجیبه لیتا پیدا کرنے کائنات کی دے ہر ڈیم موجودی دے دے مثال دازل لگتا بالتی بیٹروونی سا مخی تاوہا دازم که گول دا شپیتا بیٹروی بلکا و مخیتا و تا غٹ پوڑ با لونی سا چی تاوہا نو پا سبا نبا تیار کی یا سبا نبا رڼا کیږي دا ټایم کې تل ته چیت ته ما خاموس کې افغانستان ته ټلیفون کوڼل ته بلنی مګنټه پاتی بیا د افغانېستان نا اگې کم تر په چې مو مخکودي ترپتا نور رو رو کوزيږي د تر باندې زمنګ نه دې تر تندیا د ټلیفون کال ته باندې مګنټه شوېږي ما خاموس شوې مونږ د ما خاموس کې انډیا ته ټلیفون کوڼا غي باندې مګنټه اور پسې ګنټه به ما ستا انت بتې نېږي دی په بلوچستان ته کو نه د ما خپل ټیم سي پاتي په دې بل ملکونو ته مشرقي چسم رټل پهن کینه کې بنا وخت دی انډیا نه پاپلو کنه ای ب ما سوتن شوی نه پاپلو کنه هغه به چې کی باندې مش په دې طرف باندې کې بلوچستان ته کو ما ته ونیږي ته پاتي داغه نه او کې دا سه مخکزا سعودیا دا قبله د موږ بخکو ال ته کو نه د کېدې شلا ما زیګریه ویل خبر ده دا دې مخ ته دا د الله یو نظام دی هغه ټېټري الله پیدا کړي کائنات تا رانا ورګي والله امبتکم من الارض نبات او الله تاسو را امبات خو را به کې راخې جول دوی دل تقیا د امبات دا معنا د جسنګ بوټي د زمه کې نه پیدا کیږي نو انسان هم الله د زمه نه امبات کړي را پیدا کړي نه بلا واسطه لقدادم عليه السلام خر الله د زمکه نه راغستینه هغه پیدا کړی دا نسل چليګ نه بوته د زمکه نه پیدا ده او انسان هم زه ده د زمکه یا سل یو بوتي ده دا نسل شليګ بلا واسطه یا بلا واسطه بلا واسطه دمل اسلام شپ بلا واسطه مونږه خوراکونه انسانو خري وينو پیدا شين نو څه پیدا شي هغه نه به انسان پیدا کی اویا د دل تم اجازه ده عربای کې مجازي معنی څنګه پښتو کې مجازي معنی شته خلک وي نیر وي نیر چته وي اووب وي پرناله وي پرناله حبزه برديسه وي خلک وي مجما موخړه هلکه مجما بزې بردي چاوله پليټو موخړه شکور موخړه اورده نن دا شيزونه ټول مجاز دي ذکر د یو لفظي مراد ته نه بل معنی ایه ته مجاز وي لفظ په معنی پری او دا ل مثال ورکړه دي استعاره مجازي تور دي انسان د پیدایش او د خلق ته پره الله ان باط لفظ استعمال کړي او دا لفظ استعمال کیږي یو مناسبت نه رټه شکور کبرته زکه خلکو شکور مړوس کړه رټه دي کینی خبر یا نه به شکور ته نسبت نه کیږي نجون کې دواړو کې یو مناسبت دی بټي توغورا لول خلق بوز غلیوه چی بیالک رالوی شی بیابل زیت منتقیل کی بیارو رو غٹیگی غٹیگی غٹیگی پنا شی انسان کې این بات تی لول تخم یوزه شی د زنانه و ده نارینا اگر تخم بیارو رو موزه شی غلقه شی بیارو رو سابگی و جلی شی بیارو پیدا شی اور بیا مون تکل شي څنګه بوز غلیبل ده د بوز دنیا تر منتقل شي بیا رول ویږي بیا شي تناش نو څنګه بوټو کې یو تدریج ده مرتبه په مرتب باندې رواني نو دی وځي جلال جل جلاله د انساني پیدائش مثال ورک د امبادترا امباد لفظ سواليو مجازي تور استعمال که کده انسان د پیدائش ته زکه د وړو کې یو مناسبت ده چې هغه تدریج ده مرتبه به مرتبه لوي دي نو الله انبتکم من الارض دګر له تفصیل لا چې تقریبا نصیبه ده ایت کې تفصیل نه خبري استاد عوامد زين مطابق تفصیل می و الله انبتکم من الارض نباتا والله الله تعالی چې د انبتکم پیدا کړی تاسو لره درجه پر درجه وان سٹیپ بای سٹیپ من الارد دزمکنا نباتا فپیدا کولوسرا امباتا اے امباتا تدریجین مثل النبات سٹپ بائی سٹپ پشاند بوٹی ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا بیا با الله واپس کی تا زل ربیہ په دې ځمکه کې بعد انتهای اعمارکم بالموت دنیا کې ری انسان عمر ختم شي او مرگ پیرا شي نبی الله تعالی دې ځمکه ته واپس کی خبر ده نه پس خلکو یو باز ویلامبیکه بند پنې کې مغبرې ته اوسي هغه دې ځمکه کې کی سکی واپس کوي وایو خریجو کو را. انسان لدي کې سوچ په کار دی لاولکې مخاره اوسه شو او نه و نه شوه خوراکونه شو نه شوه پیدام د خاارې نه او سره پارې. کوم شی چې پیدا د خار نه دی او سر مخیرې په خاره د نه ز تکبور چې دښي پیدا پهه دارې نه؟ انتحا مخاره شي او بیا به پاسهی مله د دښې و خری جو کوم او <عورو> وبا سی با الله تعالی تاسلرا اخراج بر او کلس ایند النفخه الثانيه احیاءا للحساب والجزاء جو اندیکای به وی الله تعالی ش ویلا به وای شي شروع بشیش بلے ارو روبتیزی کې دا خلق بد د ذمکه نس کی روزی کافرانو ممریا نی یا ویلنا من با صدا ممر ک دینا ها اق ې مونږ د پرمون چا را پاسو د زیای د کېدونونه زماوا الررحمن دقد م میرببان زیات واده کړی او پامبران رختیالو د خو و خری جوم اخراجه الله پر اوبااسې تاسو لره د دزم کې نهپره اوپاس سره والله جعاله لکو لاره او الله چې د ګرزولې پیدا کړي د لکوم لنفعکم ستازو د پایدی دو پارا الارض دا پارا الارد و از مکا بسانت و مبسوطتن برابر نو دا ځان لما سلا دا چیز مکا گول لاؤ کز مکا هموارا دا بسانت هموارا مانا مطلب دانا چی گولای بگینشتا همواری مطلب دا چی تت نو غرزیوز که آگا زمانا کی اخدای پاکویلی بجا پورد بال نو پورد بالم تانمانا ولې چې تاسو څنګه جلاو ذکر زمونه فوټبال عقل مطابق خبرې کوي الله وي بسات تخ بسات سره د پاره ګولای نه پینې کوي خوردا سره د پاره لتسلوک منها سبلن فجاجا د دې پاره چې تاسو روان شي پدې کې پاکوله ولاره باندې ګرځنو غټ الله پیدا کړی دا غټ امر غټ امر انسان فکر یې سره یې نه معلومي دا اوجی ری جاز تا اوکه جیو تس برا گولایت لل نو علت نبیاتا تا اخکاری جی بوڑوال دی جاز چی کمزی پین دی که دا کرون خو ختم شي بیا سلی ته جاز موند تا سنگ اخکاری انتا سوچو که جاز کې واتسا و زر کسان ناس دی آکتو تا غٹا گوتا مخامو خونی زی نو پناش شی دا جی سمر برش نور حیٹ کی لڑش نبیاتا تا زمکا بیل کل داس اخکاری لگ اوا روانه ده چ کار و نو دلته غې نهپ نه ده چې ځمکهګول نه ده هم مراد همورواې مرات داې چې سسه همورواې بکشته او دا د سه دپرهه دا داغې وجهه بهې د ګلا نهپې نه کوي ل تتسلوکو من دی د پاره تازو روان شه من د زمکې ناڅوګلفی جااجه په کوله ولارو د خپلو اجات دپره ګزن. طلب در رزق کوه طلب در اسباب کوه طلب د ژوند د سيزونو کوه دي کې ګرځه کولاو کولولارې دتا اساني دتا نخل حاجات پوره کې کولولار وبانې وګړه ځان الله یو نیم د دلته کې اسانه د تذکرون د تغرون ولا خلک د صحبت د وضاحت نه پګل ژوند کلی نبل کلی دره تاويګو بنياټ بریوزي اوګر کې الله تعالی مسجد وګړو نه لغون د دقیقې تکري بس خلک پاپر پر خبره ورواړي دا څنګه درګه دا چې ترن شه ته په توګه چې بیا را نو بیا لري بنیا جوړوي چې په لندلار ورواړي د وګړو مسجد نه پوري بل کلی نو چې داګه ورواړي کنه پوري بل کلی لګا پیټ ګلې دا برګلې دا اسانه باندې سړې اړې ګراني دخ کلارې روډونه نه یې چې خدای تعالی په زما کې یو ګړې روډونه څو <ساوزائی> زه انتظار نه شیږم فج دا خروړو نه یا رستو خلګجو کړی صحیح ده فجاج طج خبر دا ته لارې ډېر کې دي غرو نه دي کته پر د باغی ته الله مسکه داسې زویونه پیدا کړی چې انسان خپل ضرورت د باغی باندې سګي ورزی هغه خپل ضرورت حاصل وي به دې دعوت ختم شو بیا ورپسینه hội اسلام مزید کارګوزاري وي الله تعالی تاسو باندې ا کوم لا تر جون تاسو کې دل ساته الله تعالی لرا وکړه عظمت او عزت او قد خلقکم او هل دې پیدا کړی الله تعالی سلام اتوارا سٹیپ بائی سٹیپ مرتب اپ او درج پ درجا علم تراؤ آیا دین گوری کیف خلق اللہ ہو پیدا کڑ دے الله تعالی ساسنگ پیدا کړې دي الله تعالی سبع سماواتین و ازمان ته باکلان دی باندې وجعل القمر فیهن اولاگر زولده پیدا کړې د سپو مه فیهن کې نورن سبب درणा وجعل الشمس او گر الله تعالی نور لار سرج روانه رلا ور کې والله الله تعالی چې دې هم بت کوم پیدا کړ دې الله تعالی تاسو لرا درجه په درجه او سټپ بای سټپ من الارض د زمکنا نبات پ پیدا کول سره ځم یعيدكم فيها او بیا الله تعالی واپس کی تاسو لرا فيها په دزمک کې رستو د مرګ نه له حکم الله کړه د پنی کې سمب اما ته په اکباره د بیاره سوای د توی د کوم بیا بهاپس کې الله تاله تاسو ل راروو د مغله في پهزمکه کې و خرج کومه بیا به مباې پرس د قیمت په وخت د دوش ب لا کې یخررا جا پر او بالو سره ژوندي بم کې والله والله تاله چې دی جاله پیدا دا کلې د ل کوم فدي ستاسو د پاه لی تسلکو دید پارا چیتا سلال شے اگر زیتا سو من حاد دیز مکنہ سبول انفجا جا پالا رکو لو باندی دخپل ضرور بند پارا الحمدللہ رب العالمین و لاکبتلی المتقین و سنات و رسول محمد و عنی و صحبی اللہ اللہم مہدینا و حدیبنا و جاننا صبر ایلی سلام و حفظ و رات نصیب کیا ایلی خیر و برکتنا نصیب کیا دنیا خیرت رسول ایلی سلام قرآن بنیمی بیگی ایلی دیسر محبت نصیب کیا ایلی دیسر شاہ ایلی دیسر شاہ ایلی دیسر ملی پردکی امد کیا نجات ذریعہ اگلی ایلی دیسر شکل رسول ایلی صل